тямить горпина, забуваючи ложку в мисті. Е, та у тебе є жінка? Маєш Ольку, сестру мою. Та яка вона мені жінка? Ти ж бачила. Ні встати, ні попорати, Ні себе опоштати. Колінка. А я ще при силі, при здоров'ї. Сам себе прогодую і тебе прогодую. Ах, що тобі в забарі пухнутимеш з голоду, то й все, поки ноги витягнеш. Дивлюсь на тебе, Горпино, і жаль крає душу. Мене доглянеш, за сестрою дивитимешся, а я тебе не скрию, Джун. Горпина... Ледве спромагається на слово. Та де ж таке чувано? Е, ще не таке чувано. Я бі засталась, але, Жолька, сестра моя, Та й перед людьми сором. Сором очей не вийзь, Посоромися трохи й звикнеш, «Ти не думай, а я тебе і пригодую, і задягну, бо ще маю от ці руки!» І показує їй свої руки, довгі, мотозовані жилами, з порепаними долонями, з чорною землею, під нігтями. «А як попадешся?» – питає Горпина. «Бо ти доскоцький!» «Але й на тебе знайдуться доскоцький!» Але двом смертям не бувати, а одну не обдуриш!» «Ось подивися!» Василь в підходить до скрині, відчиняє віко і жужмом дістає звідти всяку всячину, всякий крам та одяг. «Для кого постарався? Та ж для своєї Ольки!» Та другі жінки ходять у дранті, в лахмітті, а в моєї ген скільки обнов. Але ж її не до обнов. Тоді стануся тобі, ти все посходжуєш. Приміряю цю хустку. Кидає жіночі лахи до скрині, а горпини просягує відчасту хустку з торочками. Повагавшись, Горпина боязко бере хустку, гладить пучками пальців. «Гарна!» – шепоче, «Не бійся! Примір'яй!» Горпина знімає свою марку білу, закутується квітчастою і запитально дивиться на Василя Гноєвого. Мовляв, «Скажи, чи личить? Бо ж нема у хаті дзеркала, щоб подивитись на себе, щоб полюбуватись?» «Як наречена!» Хвалить він. ет, несподівано шаріється горпина. Сіне чується якийсь шерг, яке щовгання, якесь кректання. Брещить відро. Потім починають повільно відчинятися двері. й відчинились. Та ще нікого нема. І у знеможливій тиші з'являється рука на одвірку. Далі нога на порозі, потім і немічна постать жіноча згорблена. Олько, ти? виривається в чоловіка. Встала? Олька сама тінь від людини, сива голова похитується на тонкій шиї. На обличчі тремтить блідий туман болісної усмішки, і в випиті вуста тремтять болісно. Закортіло до вас, хапаючись руками за стіну, ступає до вікна, з яким уже темними густими коноплями стоїть вечір і знеможено опускається на широку лаву. Відсапується, наче не з комори через сіни перейшла, а здолала далеку дорогу. Чуєш? Горпино.